Чи то Антарктида, чи Гобі. На згарощі мрій благодатне підґрунтя новому. Чи варто щоразу втікати з полону ілюзій? Твоїх цілунків мед загус у зимку. У пам'яті свої пріоритети. У вдячності життя таке коротке. Бувають сни, що там би й залишились. Злизав світанок, зорі, стаці ночі. Позбавте жінку права на самотність. Сторінка 221. Рекламний трюк закінчився травмпунктом. Щоб бути в тренді, мало потрендіти. Тягар провини впав на дно без мене. Нитками нервів виткала розлуку. Без тебе і веселка чорнобіла. Ти засудив любов мою до страти. Я ще жива, сховайте домовину. Обривки струн душі коріння долі. Чужої рани болю не відчуєш. Над прірвою такі солодкі вишні. Сльозами змию підлості отруту. Якщо ти підеш, гідність не потішить. Із корабля на бал. Маршрут к трамваю